Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. El programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora de sempre. I avui estem preparats amb moltíssima informació. En Jacint diu que té moltes notícies, la Marta té moltes xafarderies, l'Aram només veig carrament aquí papers. Per tant, anem a presentar ràpidament a l'equip del programa. Marta Sanz, encarregada de xafarderies i productora del programa. Com estàs? Molt bé. Uh, alguna, algun titular que vulguis Ciclope. destacar? Cicloper. Sí. Jacint, això que poses aquí és com la diadema dels micro. Ah, així, sí, així. Ah, sí. A sobre del cabell, no sobre els ulls, sisplau. Has pensat que era un rei i volia veure encara més en profunditat la seva sí, notícia. Això és com que és carnaval aquesta setmana ah, i sí. tal, clar, clar. Carnaval, les rues, les disfresses, la disbauxa, els accessos. I, I això les es, es tradueix... A... Ah, la coca, la coca, la No, coca. ha dit les coques, eh, no la coca. Perquè n'hi ha moltes, més d'una coques... <ríe> Bé, bueno, Marta, alguna cosa a dir interessant per si sí, no... Sí, sí, sí, aquesta, la meva secció avui obro amb un bombasso. Molt bé. Sí, la doncs... correcta Amb una bomba. Mm. Bueno, doncs... Amb una gran bomba. Ja sé ah. en tu què tu no amb què obres la, la secció avui? Amb la porta, i parlaré de... Com, amb la porta? Amb la porta. Mm. En què obres la secció? Obro amb la porta. És que... avui fora, estàs... fora. Fora, si hi hagués continuar amb aquest humor d'aquest nivell... No, parlo de Tarantino, ah. de... Oh, de J.J. Abrams bé, i de no, eh? Nolan. Molt bé. Ui. Ah, Chiquito a la calzada. Un triplet. Ah, Chiquito. <laughs> bé, seria un quartet en aquest que cas. Que sou que rumoregem per Spiderman. Sí. Ja el tenim, eh, gairebé, aquest Spiderman? La no, ja està i està desmentit. Ha, està desmentit? Ja porto desmentit aquí, sí. Pues jo encara no he escoltat Desmentit. Bé. Hollywood Reporter. En fi, eh, ara un moment, com estàs? Molt bé. Um, a punt per començar. Sí, algun titular que vulguis allò destacar. Finalment ha sortit un còmic que feia molt de temps que estàvem esperant. Ah, ah. Ui. ¿Aquí a Espanya o... Aquí a Espanya. Bé. Bueno. Martínez de Facha, La Nueva generació No. No crec. Molt bé, doncs nosaltres recordar mmm, abans d'anar directament amb el programa el concurs de Panini la pregunta d'aquest mes és la següent qui ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica de d'Spiderman qui ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica de d'Spiderman teniu fins al 23 de febrer per enviar la resposta a aquesta pregunta al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com recordem la nostra pàgina web el www.grn.es barra ningunoes o si a Google un Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres. També podeu anar al Facebook del Ningú, el Ningú no és perfecte amb accents, ho escriviu a Facebook, i allà ens trobareu a nosaltres, us podeu doncs, afegir al grup d'amics del Ningú no és perfecte, anem penjant cosetes tant a Facebook com a la pàgina web, descarre... us podeu descarregar el programa, eh, podeu llegir algunes crítiques, molta informació que teniu tant al Facebook com a la pàgina web. Presentant i dirigint al Ningú no és perfecte en teniu any mateix, a l'Ignasi Herbat, i per cert, la setmana que ve... Tenim una entrevista molt interessant que uneix, sense dir noms, és una entrevista que uneix a tres sèries, deixo anar, Perdidos, Galàctica i Expediente X, per exemple. Mm, N'hi ha més. Mm. Però és una entrevistat que uneix a les tres sèries. Uh, penseu i a veure si us acut algun, algun nom i ja anirem diguent quin serà l'entrevistat de la setmana vinent, que parlarem mm, força de, de Perdidos amb ell. Eh? Ja Perquè és la, és la novetat, diguéssim. I nosaltres avui també parlarem de perdidors. Presentant i dirigint el Ningú, no és perfecte. En teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I sense més preàmbuls, anem ja directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Ella ejerce un poder enorme, ¿verdad? ¿Crees en las maldiciones? mires atrás, Lawrence nunca mires atrás. El pasado es un páramo de horrores. Te esperan las horas más sombrias de tu calvario. Sé libre, mata o muere. Escoltem el tráiler de L'Hombre Lobo la pel·lícula de Joe Johnston, el que serà o és el director de la pel·lícula del Capità Amèrica amb Benicio Del Toro, Emily Bloom, Anthony Hopkins i Hugo Weaving. «L'Hombre del Lobo» és el remake de la pel·lícula clàssica de la Universal de 1941. Del Toro, fan incondicional de la figura de l'home llop, al saber que en farien un remake va insistir perquè li donessin el paper aquesta nova versió veu a banda del film del 41 d'altres adaptacions del mateix tema anteriors a la cinta protagonitzada pel mític Lon Chaney Jr. La història comença a Anglaterra a finals de la dècada de 1980. Lawrence Talbot acaba d'arribar dels Estats Units per esbrinar què li ha passat al seu germà, el qual ha desaparegut misteriosament. El principal sospitós d'aquesta desaparició és una estranya criatura, sedegada de sang, que morta nombrosos ciutadans. Una nit, Lawrence és atacat per la cria i amb el pas dels dies i amb la lluna plena, Lorenz es transforma en un home allop. L'Hombre de Lou ha tingut molts problemes. Aquesta pel·lícula es n'està parlant de fa molt de temps enrere. Uh, Marc Romanek, el director inicial, va abandonar el projecte després de finalitzar la preproducció. Johnson el va, substitu el, el va substituir a tres setmanes d'inici del rodatge, al mateix temps que va encarregar una reescriptura del guió. Repeteixo, a tres setmanes de l'inici del rodatge. El rodatge es va allargar 10 mesos, cosa que un rodatge normalment amb 4-5 mesos de seguida d'estar enllestit. 10 mesos, el doble gairebé, degut a les nombroses escenes suplementàries que es van rodar sense Johnson i que va portar a terme el director de segona unitat, és a dir, el que filma les escenes d'acció. La postproducció també ha estat accidentada i la data d'estrena s'ha endarrerit 5 vegades. Un cop muntada en un passe privat, es va decidir rodar un parell de noves escenes encara. O sigui, anem-ho Després, els productors van contractar a dos prestigiosos editors perquè tornessin a muntar la pel·lícula partint de zero. Tornem a començar. Positivament, comentarem que els productors eh, no s'han espantat i han deixat tota la sang i violència que li ha suposat a la pel·lícula una classificació de no recomanada per a menors de 17 anys. Per en aquest aspecte veurem un producte, si més no, bastant potable. El film no renuncia al classicisme i a banda d'efectes digitals ha comptat amb el treball de Rick Baker, prestigiós maquillador que ha afirmat que és una pel·lícula de terror clàssica i gòtica. És es l'estrena de la setmana perquè pràcticament no hi ha res més. Què fas, Aram? No m'interessa gaire, la veritat, eh? Bueno, és que no hi ha gaire res més, hi ha un dic... No. És que l'úl última pel·ícula d'ombres Lo, les últimes pel·lícules d'ombres Lobo, la veritat o vas a fer pel·lícules d'acció molt bèsties. O no són gaire interessants, els capa avançar mig reflectives La no... de Lobo va estar bé. La... Jo vaig riure amb Michael Donaldson. Amb Michael Donaldson. Bueno, era una mica trista, eh. Sí. Porraies, sí. no sé, molt... però no era l'objectiu, eh? Sí, no, no, no. Ah, jo sempre l'he vist, no sé, Com una comèdia. Comèdia tampoc, però jo la veia cachonda. No, mm. jo... va ser bastant fraca, eh, l'experiència. Sí. La proposta completament diferent es gasta. El día de San Valentín. Llega cada año, te guste o no. Today, today, es el día en el que tu vida amorosa queda al descubierto. Quiero mandarle una docena de esas a la guapa del cole. ¿Son para tu mujer? Tengo 10 años. Oh, perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreírte o hundirte. De acuerdo. Bueno, ya me voy, sí.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 Això que escoltem és Històries de Sant Valentín, pel·lícula de Gary Marshall, eh, que en el seu haver doncs, té Pretty Woman, amb atenció al repartiment, Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel... Ashton Catcher, Jamie Fox, Topper Gray, Shirley MacLaine, Patrick Dempsey i Jennifer Garner. És segur que molts d'altres també. Taylor Lautner. Però aquest no coneix ni idea, coneixes tu. En Jacob, de Crepúsculo. Bueno, sí, tant, de tota la vida. De qui d'importa? Exacte. A milions d'espectadors. És, és, és, és, és aquell nen en pinta de, de 15 anys però que li han enxufat alguna en el cos que, que sembla Hulk. En fi, pel·lícula coral amb un repartiment important d'estrelles llesta per a ser servida pel dia dels enamorats. Històries de Sant Valentín és una comèdia romàntica que ens explica com diferents parelles viuen aquesta diada. La temàtica i l'estructura de la pel·lícula és molt semblant a l'estrenada La passada tardor que les passa als les hombres o la més popular Love Actually. Algunes de les múltiples històries creuades estan protagonitzades per una publicista enamorada del seu cap, un jugador de futbol americà homosexual que no vol sortir de l'armari... Una noia que surt amb un home casat sense saber-ho o una jubilada que confessa una infidelitat passada al seu marit. L'altre dia vaig veure Abajo el amor i em va semblar una xurrada com una casa. No sé què passen les pel·lícules romàntiques que la majoria són una xurrada com una casa. Sí, perquè, a veure, no deixen de ser això tonteries, no? Vull dir... Sí, sí. Abajo el amor és la de Juan McGregor, no? Sí. El... Acaba és... bé, eh? Amb la Renés del Weber. Sí, sí. Cada cop que la veig era com... Com m'hi pot agradar aquesta? Si d'ara de, de porquer. Si això és veritat. És el morbo. Vinga, anem Qui per la mor? següent. Sofilia. <coughs> Tanqueu-li el micro, sisplau. <laughs> Estic pensant en començar a fer el programa amb cinc segons de retard, com, com els Òscar, per censurar alguns comentaris. Tens els drogues. Així m'agrada, micro apagat. Bé, Un hombre solter és la següent pel·lícula de Tom Ford amb Colin Firth, Julian Moore i Matthew Goode. És un drama gay ambientat al 1962 a Los Angeles. Jim ha mort amb un accident de cotxe, la seva parella és George, un professor universitari, que al rebre la fatídica notícia decideix suïcidar-se. La pel·lícula altera el passat amb el present, és a dir, les hores prèvies a l'hora que George ha fixat per suïcidar-se amb els moments feliços al cantó de Jim. Està basada en una novel·la de Christopher Eishabut, autor també de la novel·la en què es va basar la pel·lícula Cabaret. Eishabut va construir un personatge semblant a ell mateix, és a dir, un intel·lectual homosexual. El director és un debutant, Tom Ford, que també és homosexual, obert, és un dels dissenyadors de moda més importants de l'actualitat. Per cert, el Tom Ford és qui vesteix a Daniel Craig a la saga James Bond. Ford, més disposat a fer una pel·lícula humana que no pas una història gai, ha pagat el film de la seva pròpia butxaca. O sigui, aquest senyor té molts calés per pagar una pel·lícula d'aquestes característiques. Un moment, realment no saps qui és en Tom Ford, no?, com a dissenyador. Bueno, he vist el Daniel Craig i està, està, fa roba així elegant i tal. No conec massa res. No és un tema que em passioni molt, la veritat, tampoc. És un... Bueno, és un top 3, aquest, home. Ja, ja. Boguer... Bueno, de tot. Sí, sí, això ja ho he entès. Vale, És un tio important. O sigui, té molta... Pasta. Sí, sí. Però jo em pensava que... Havies notat parlar que feia una pel·lícula i pensava que faria una mena de documental sobre l'experiència de les passarel·les i veig que no té res a veure. No, no, ha, fe, ha fet una història que a li interessava explicar i aquí la tenim. Pots Amb ser... Colin Firth. Que, per cert, es va emprenyar el Colin Firth perquè en el tràiler se'l veia... O sigui obviaven una mica que era una pel·lícula homosexual de temàtica homosexual i semblava més que una relació que tenia Colin Firth amb la Julia Moore cosa que no arriba a passar mai a la pel·lícula perquè ell és gay vull dir. jo crec que aquesta podria ser l'estrena de la setmana sí, és una pel·lícula interessant sí sí. Hmm. anem per uh, res. les últimes estrenes <fixi> Hem fet un pack de tres. La primera, Nacides per a Sofrir, pel·lícula de Miguel Valadejo amb Adriano Ozores i Petra Martínez. La protagonista és una jubilada soltrona de 70 anys que després de cuidar de tothom al llarg de la seva vida es troba que ara és gran, ningú cuida d'ella, així que visita un advocat i arregla els papers perquè algú la cuidi en els seus últims anys. Ando! Aquesta venia d'Espanya, la següent ve de França, Vertiche, de Belferri, amb Fanny Valette i Johan Liberó. Una pel·lícula d'acció francesa on un grup d'amics que decideixen fer escalada en una via d'alta muntanya descobriran man de manera terrorífica que no estan sols. L'excursió no tardarà a convertir-se en un mal son. I la tercera proposta, també europea, és eh, d'Alemanya. Lily, la princesada, pel·lícula de dibuixos animats, d'Ans Garnier-Bur, Alan Simpson i Zhu jan Xu", en el regne encantat de Picòvia, la fada Lili descobrirà que els elfs i els fullets no estan contents amb l'actuació d'algunes fades i amenacen a marxar de Picòvia. I ja està, no sé, no us puc pas dir res més. Pel·lícula curta, curta, em sembla que són 70 minuts, eh, producció alemana i, bueno, pel·lícula d'animació de cinema europeu. 2D, 3D, 2D, no? Home, eh, vale. és una cosa allò econòmica. Doncs ja simp preparat, que anem directe per les teves notícies, com sempre ben calentes. Te talla en el micro, te salta la música, això és un desastre. Hi ha ja complot contra el meu, ja ho sé. Vinga, comencem. A veure, segons Variety, 20th Century Fox i TV Studios en Uniforces partidà endavant una pel·lícula pel cinema de 24, la uh -huh. sèrie. El guionista és en Billy Ray, que és el responsable del Volcano, Plan de Vuelo Desaparecida i La Sombra del Poder, i es veu que la història que ha presentat està ambientada a Europa i tots els executius de les productors estan encantats amb el guió perquè diuen que és molt bo. O sí, es confirma que la vuitena serà l'última temporada de 24? Això ja... Ara, però no es podrà dir 24, perquè si la pel·li dura dues hores, no? O 24 minuts? 24, no, no, en fi, no sé. Bé, no sé. Jack Bauer, la en pel·lícula. En, en sèrie de televisió sí que era la primera vegada que es feia una sèrie, de, en teoria, de a temps real, que tots sabem que que no però en cinema ja s'ha fet alguna vegada Jack Bauer pot fer que dues hores d'art de tensió et semblin 24 <laughs> Poder sí què més? Després tenim un nou nom per al casting de l'Interna Verde, la pel·lícula que dirigeix Martin Campbell. Si teníem en Ryan Reynolds, que era protagonista, en Peter Sasgar, que era el doctor Hector Hammond en Mark Strong, Siniestro, i la Blake Lively era el Carol Ferris, s'hi ha sumat Tim Robbins, que farà el paper del senador Hammond. Uh -huh. Que no sé si apareixen els còmics. No, això l'anarà. La, la veritat és que no caic. En qui deu ser el senador Hammond de l'Interna Verde? El, el pare de Hammond. L'Híctor Hammond és un personatge que va portar l'anell de l'interna Verde. Ah, ah, o doncs. sigui sí que segurament sí que ja ha ja d'haver sortit als còmics. Va. Mm, no sé, no me sona. Després, el rumor de Spiderman de mm. la setmana passada que de a Hollywood Reporter, que ja l'ha tombat, perquè diuen que Logan Lerman, que és el protagonista Percy Jackson... Uh, realment no ha mantingut conversacions amb Sony i l'entorn de l'actor també diu que és completament fals. Això ja és com dels fitxatges del Barça. Sí, sí, és igual. Saps què vull dir? Cesc Fàbregas. Cesc sí, Cesc Fàbregas, no. Quan, quan, quan tot diu que ningú ha negociat, que ningú ha parlat, és que tothom ha parlat allà. Home, jo suposo que deu estar a la llista. Són pitjor que Joan Però... Gaspar, aquesta gent. O sigui, és fatal. Menteixen més, més cobrant la boca. O sigui... Eh? Home, que en treuen de dolent si diuen que sí, que han tingut conversacions. Perquè crec que aquest noi té algun sig té contracte signat per fer seqüeles de Percy Jackson si funciona, i suposo que estarà en l'expectativa si funciona o no aquesta pel·lícula, per veure si és que pot quedar lliure o què. Bé, no sé, ja veurem. Després, Latino Review, que anuncia que l'Àlex Kurzman i en Roberto Orsi, els guionistes de Transformers i Star Trek, són els productors de l'adaptació del còmic de and Key, que és obra de Gabriel Rodríguez i Joel Hill, que és el fill de Stephen King, que tracta sobre una mansió encantada a Nova Anglaterra que comparteix tot amb qui entra i, a més, és el refugi d'una criatura misteriosa. Això ho ha escrit Stephen King segur. I de fill. Nova, Nova Anglaterra, Anglaterra no, no, una casa victoriana... No, no, és en Joel Hill, el seu fill. Doncs pues i tal, pavota l'estilla, perquè... Sí, no... En Joey Hill ha tret dos novel·les que estan molt bé Fantasmes i Otrajeu Muerto uh -huh. que ho recomano perquè ho escriu molt bé millor que el pare per mi Ah sí? Bueno, que li queda... No, perquè el pare per té, un un, té una novel·la irregular en canvi que en nano dues novel·les que ha publicat i estan molt i molt bé Esclar, no, que el pare em porta 500 de novel·les És això mm -hmm. <laughs> El nivell no pot mantenir Després, eh, CBS Films farà una adaptació a la gran pantalla a la sèrie televisiva Gunsmoke que es va fer del 1958 al 1975, és coneguda aquí a Espanya com la ley del revólver. Mm -hmm. Ni idea. ni. Idea, ni idea. La vam passar a televisió espanyola. Això, això ja... Deu Fem... és... ser molt antic, eh? Sí, de les primeres sèries que vam fer. Els noms que rumoranysen per ser protagonista són Brad Pitt i Ryan Reynolds. Però això és notíssim. És sí, part. Ryan Reynolds, poder que... Millor que Brad Pitt, eh? Sí, ma, això també. Sí. Ryan Reynolds no m'acaba d'agradar aquest noi. Bé, encara té que explotar, perquè li queda massacre i el... Així veurem si explota o, o, o fa, fa llufa. Eh? Home, totes les pel·lis que es treta més o menys tinen èxit. Va, ja de tot. De carat aquí ja ha funcionat. Va, què més? Després, que Tarantino va prometre que el 2014 tindríem una nova entrega de Kill Bill i sembla que es compleix, Dailhanna ja ha començat a parlar, i ha dit que al cinema de Samurais hi ha molta tradició de personatges sexs com a protagonista. Personatges? Cics. Sí, per exemple, Six. la pel·lícula que va fer Takeshi Kitano. Que no me'n recordo sí. com es diu. Uh, Zatoichi. Zatoichi. Uh -huh. I hi ha una llarga tradició, i ja ella ho enllaça a a l'última entrega, aquí el vi el 2, ella quedava cega. Uh -huh. Sí, seria que... un Zatoichi, no? Sí. Bé... Bueno. A ah, tot i així, diuen que Antino entremig vol fer una altra pel·lícula. Uh -huh. O sigui que ara sembla que té pressa aquest nom. Bueno, moment. està bé, ens tenia acostumats una pel·lícula cada 5 anys. Pues... Home, no serà pitjor que Malditos Bastardos, un dos pitjors trunyos que s'han ah, estat en el que va de mil·lenni. Perdona, però és una de les millors nominades que hi ha aquest any, eh? Mm, bueno, no he vist la llista de totes les nominades, eh, però Malditos Bastardos fa, fa, fa, fa cagar. Fa cagar no estem d'acord, en jacin està a punt de, no, no, no. de treure l'espasa amb, de... amb, no, amb gent que no entén de bon cinema, passo a parlar o sigui, gent que mira pel·lícules per dormir no, passo, passo. Va bé, va bé. per amunt ha eh, anunciat que ja té una cosa amb Tom Cruise per fer una quarta entrega de missió Impossible eh, Tom Cruise és el protagonista i productor i l'altre productor és en JJ Abrams que només serà productor, tot uh -huh. i que s'ha arribat a sentir el rumor que el seu home de confiança, en Matt Rips, el dietor monstruoso, uh -huh. podria ser el director d'aquesta nova sí, seria entrega. Seria el més lògic, de fet. L'estrena ja està assenyalada el 27 de maig del 2011. Molt bé, doncs si està tan bé com la tercera, jo firmo per veure-la. Eh? Uh -huh. No, estava bé la tercera. Molt bé, molt bé. L'he entretinguda. Uh, i per últim, aquí és una notícia poporri eh? David S. Goyer ha uh, abandonat la sèrie Flash Forward sí, que ja. estava fent sí, l'únic que quedava ja. Flash, forward, flash, flash forward, forward que ha passat de 25 capítols a 24 i ara es veu que tindrà 23 definitivament sí, sí, la cosa no ha funcionat única, eh? Els no, la nova Lost sembla que no no, no, que va, hauran de buscar alguna cosa l'any que ve què més? Uh, i es rumoreja que s'ha ajuntat ja amb Jonathan Nolan, que és l'editor de Christopher Nolan, ai, el germà, germà. l'editor, sí. Christopher Nolan, i estan preparant ja el guió de la nova entrega a Batman. Uh -huh. vale. Aquí continuen, ja són Christopher Nolan, que està en negociacions amb Warner per apadrinar un nou rebut de Superman, que es llençaria abans del 2013 per no perdre els drets al personatge a la Warner. Un rebut d'una sola pel·lícula? Ja res no té cap mena de sentit. Per, per, per, per temes d'aquests de conservar drets, mm. també ha sortit aquesta setmana la notícia, que no l'has dit, que Fox farà un rebut de Daredevil, definitivament. Ah, sí, però bueno... Pff, eh. però és, ho fa per no perdre els drets. Ja, ja, ja. Són, és que em sembla molt rastreir-ho fer aquest això, però bueno. bueno però és que Hollywood és tot qüestió de pasta i de negoci però pues ja, saps ja, què faria és jo? Que... és que no faria grans pressupostos que fagin com en Roger Corman amb los quatre Fantásticos que va fer una producció en 4 a 2, gravava en 4 a 2, i ja està i això va mantenir els drets amb, amb això en fi o li un director independent que no el coneixi ni Déu i jo, ja està jo entenc com és que encara no ha perdut els drets perquè Universal va perdre els drets de Hulk en 5 anys i Dar és molt més antiga i no segur d'un perquè la negociació dels drets deu ser diferent, sí. devia ser diferent. Sí, sí, devia ser diferent. per més temps. Uh, molt fins bé. Aquí, ja. Fins aquí, fins aquí, notícies ja. Doncs, Marta directament amb amb la tertúlia. Ooh, for the for the perfect distraction. Doncs comencem parlant, per exemple... No, no, no, no, no. Sí? No. Què vols dir no, que no? No, no. no okay. Jo vull fer una queixa. Ah, la queixa. He dit una paraula bombasso i useu heu saltat a sobre meu. En Jacint porta... Sí, ja sé, no hem parat ja. Eh? conversacions, si no sé què, i tu ho rastrero i ningú diu res, però això què és? Perquè tu ets una defensora radical i per això quan t'equivoques té més si gràcia. Sí, fos defensora radical t'hagués tallat el micro des o sigui, del mitjà ja del programa. L'heus ja fet. fet. Va, comencem parlant de Tiana i el sapo, que és aquesta pel·lícula de Walt Disney, eh, que s'ha estrenat aquesta setmana i m'he dedicat m'ha encantat, és una peli que està molt bé. És una pel·lícula clàssica de, de les de Disney de, de tota la vida, amb dues dimensions, que està molt ben dibuixada, la veritat, la història és típica, si tu vols, te a venir, però els diàlegs són bons, els personatges eh, tenen carisma, la música és molt bona, aprofita el tema de Nova Orleans eh, per crear aquest ambient, eh, tenim una protagonista negra... O sigui, tot una sèrie d'alicients i coses relativament noves que li giren la truita a un conte clàssic i trobo que està molt bé. És una pel·lícula molt... no sé, que m'ha agradat. La veritat és que és molt bona i crec que Disney... Ha va tornar a fer això i no a imitacions de Pixar, que és el que estava fent darrerament. Uh, Marta, pots fer comentari? Sí, no, que les condicions amb la que vaig veure la pel·lícula tampoc sabria quina crítica fer, però dues coses. Hmm. L'ambientació m'ha agradat molt, que la història ben bé, a veure, acaba bé. Home. Eh, val. Tot i que... Mm... Acaba bé. Sí, sí val. Eh... Tot i que passa alguna que no explicarem, però... Eh... Què passa ¿Què que, que acaben ja. tots els transformats en granotes? No, bé, hi ha un punt dramàtic, hi ha un punt ja dramàtic, hi ha un personatge que mor al final de la pel·lícula. Va, no. Sí. Sí, sí, no. sí. sí. No. No. Ja no hi vaig. Va, és un insecte, bueno. Ah, vinga, ah, spoiler, ah, spoiler. Spoilerazo en tota no, la boca. Vinga, ràpid, alguna cosa més, tirant el capó? Sí, sapó? la música, que molt bé, però clar, aquí la canten, no sé... Sí, però no, és que està cantada en castellà i no... Està cantada en castellà no... amb gent, no sé qui la canta, eh? Però no m'acaba de... No, no. A més, es nota molt el canvi de qui doble i qui canta. Es veu clarament que no és la mateixa persona. Bueno, i el doblatge de... de... Javier Gurrutxaga. És el millor de la pel·lícula. Javier Gurrutxaga doble Domen, el, el No ho sabia, això. I, i, fa, I fa de Javier Gurrutxaga. Sí, sí, a oh. més. És no de... es que no sap fer de cap altra no, cosa. No, no, però dir, no imita... El... No, no, és ell s'ha d'adaptar la película sí, a sí. ell. Diu Tiana, "No estàs gorda. <ríe> o si sigui, coses així, no? S'soten, s'soten. Eh, no, no, si es plau, ja ho sé que la van a veure els nens, però en versió original també ens hauria agradat aquesta pel·lícula. I sobretot... Sempre ens agraden en versió original sí, les pel·lícules de dibuixos. Però sobretot i... les cançons, que no les tradueixen, Exacte, sisplau. Exacte, per què les tradueixen? Que les deixin. Que posin subtítols si volen. Ara, ara. Bueno, això vol dir que anirem a Barcelona a buscar un cinema com Déu mana eh, i sí, ja està. Sí, sí, sí, és l'única alternativa. La carretera, Aram, què t'ha semblat? La carretera m'ha semblat molt bé. Trobo que Javier Aguirre Sarove hauria d'estar nominat a l'Òscar a la millor fotografia. Sense cap mena dubte. Hauria d'estar. Aquest aspecte és el, el que em sembla més brillant o, uh -huh. o més apagat de la pel·lícula. Aquest to gris que es veu que ja té la novel·la i que intenta transmetre, doncs a la pel·lícula trobo que l'han captat molt bé. També m'han agradat ells dos. El que passa és que és una pel·lícula en la que no passa res. És com el Senyor dels Anells, caminen. <laughs> es passen la pel·lícula caminant. Vale? És la història d'un pare i un fill i que van de compres a un carrer furt que està molt lluny. Però està bé, tot i així sí, està bé. Sí, i tant, i és emocionant, i a vegades que fa patir, i és entendridora, i... Vas reconèixer Robert Duval? Uh, després. Ah, vale. Quan, va, quan el vaig jugar en el Sidus Agreed. A Guy Pearce sí, no? A Guy Pearce és sí, més reconeixable. Sí, però quan el vaig jugar en el Sidus Agreed, sinó uh -huh. de què? Ja, ja, ja. I sí, quan vaig veure el Sidus Agreed va ser allò, i aquest qui era? De què feia? I després ho van dir. -ho. Però bé, en tot cas ho recomanem moltíssim. Mhm. Uh -huh. És una pel·lícula aparentment molt senzilla, que segur que els hi ha costat moltíssim de fer, i trobo que els dos protagonistes estan en estat de gràcia, no opic, o sí. Mortensen. Molt bé, una mica massa d'obsessió d'ensenyar el seu codito, pas hmm, caño o bit, que bueno, sempre guia agradan aquest tema. Sí, Però no jo hi ha... diria que no és el primer lloc que hi vaig no, no, no. no, és... no, donar No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, sí. A Promeses de Vestia hi ha alguna altra d'aquestes de mafiosos? A Promeses de Vestia hi havia una escena dins d'una sauna sí. en què estic segur que mi van veure el cul, també. I, I la tita se li veia. A mi agrada. <ríe> bueno, agrada. Però bé, el cas ho recomanem. Sí, sí, no, no, val molt la pena, eh? És una de les pel·lis fortes que tenim, malgrat lo que dius tu que no passa massa res i és veritat, és una de les crítiques que, es, que ha rebut la pel·lícula. Suposo que també la novel·la tampoc és que... El que passa que tothom diu... Jo no me llegit, eh? Que és una obra mestra la novel·la i que la no no, no ho és, no, no aconsegueix tot i que és una adaptació molt bona, és una molt bona pel·lícula no tan bona, és preixos que és infumable, és un drap de pel·lícula, uh, sí, sí no, la Marta també l'ha vist, ara ella comentarà, però a mi m'ha semblat, és provocadora uh, extrema i de tan extrema, jo és que em tronxava al final, o sigui ja gorda fins a l'extrem, la mare la tortura té dos fills del seu pare, un d'ells homosexuals, i a sobre, quan li diuen que té la sida, és que és, és bueno, és ridícul, és uh, ridícul. Sí, sí, sí, sí. No és tot tan exigerat. Un d'ells homosexual? No, amb síndrome de Down. Has dit homosexual? Sí, Ho dit homosexual? sí, no. sí, sí. No. Que ha quedat com a sobre homosexual. Perdona, no, no, doncs pues, bueno, rectifico, volia dir amb síndrome de Down, m'he equivocat, estava pensant jo en una altra cosa. Doncs, eh, m... veia tela, eh? Quin penorama, Quin panorama vull dir i més la peli està mal rodada dolenta eh, no passa res tampoc no paper més que no passa res dius... El millor és Maria Carey sí, imaginaate que el millor sigui Maria Carey és que ja és fortíssim. bueno la mare la que fa de mare també no, no, estar, o sigui, a, mi, a, mi, sí. a mi em fa pena tant la Clar, mare com la, la filla qui l'ha vista o sigui, fent humor veurela aquí, doncs xoca bastant a mi, vull dir, la comparo amb la interpretació de Penelope Cruz l'any passat, que també li van donar l'Òscar es passa Ei. la pel·lícula cridant mm -hmm. i per això li donaran l'Oscar. però pues vinga, jo que sé, a partir d'ara que tothom faci pel·lícules cridant a veure, la Penelope era el millor de Vicky Cristina a Barcelona el mm. millor era una escena en què dos es trobaven a, en fi, igual, no sé, a mi no em va la pel·lícula i ella tampoc em va en aquella tot i que reconec que animava la pel·lícula, però la seva interpretació és la, tan lamentable però sobre el meu criteri. Eh? Bé, bueno, no sé, alguna cosa més de preixos? Bé, bueno, jo, jo no he trobat que sigui ridícula. Jo sóc més manipulable i m'ho cregut més. I jo, jo crec en... en, en en la penositat de l'ésser humà i segur que hi ha algú que li ha caigut tot això a sobre no, no, és que va buscar la situació extrema per arrencar però la llàgrima però no, busca... el muntatge no sé, és que quan la mirava semblava d'aficionats no, i... primera que les interpretacions són no són gent, actors professionals que bueno pots dir, però potser ho fan bé no? però és que no sé jo és una no. de les pitjors pel·lícules que he vist darrerament eh? Sense... bueno. però bueno es pot salvar alguna cosa però bé, per el meu criteri però, eh? no gaire res es pot salvar amb <ríe> doncs... el Neni Kravitz, no? Sí, sí, fent sí, sí, d'infermer fa infermer tia bon, buena no? mm. molt bé, doncs res deixem aquí la tertúlia i anem directament al que s'estrena d'aquesta setmana als Estats Units el que més dona als Estats Units el box office La posició número 1, 5, Rompadientes, tres setmanes amb 34 milions. A la 4, Age of Darkness, 2 setmanes amb 28. A la 3, From Paris with Love, entrada la setmana amb 8. A la 2, Avatar, 8 setmanes amb 629. I a la posició número 1, Dear John, entrada la setmana en 30 milions de dòlars. Dear John, una pel·lícula de la que ningú ha sentit parlar, passarà la història per ser el film que després de 8 setmanes va desbancar Avatar de la primera posició. Dear John és un drama romàntic sobre un soldat de permís que s'enamora d'un estudiant d'un col·legi conservador. En lloc de tornar a casa amb ella, ell es torna a llistar després dels atacs de l'11 de setembre. El director és Lice Hallstrom i els protagonistes són Channing Tatum i Amanda Seigfried. La crítica mitjana és de C, el Roger Ever del Chicago Science Times, diu, explica la punyent història de dos joves amants que van fracassar entre la felicitat junts perquè estaven atrapats en l'adaptació d'una novel·la de Nicholas Sparks eh? m'agrada aquesta apreciació li posa una C Michael Phillips del Chicago Tribune diu segueix la fórmula de la pel·lícula per plorar li posa una C en el terça lloc entren John Travolta i Jonathan Reismayers a From Paris with Love, un film d'acció produït per Luc Besson. Aquesta Buddy movie ajunta un agent secret dels Estats Units que utilitza mètodes poc ortodoxos amb un treballador de l'Ambaixada Americana de París. Plegats hauran de portar a terme una missió de pau antiterrorística. La mitjana crítica és de C. Lucky Thompson, D. Online diu afortunadament és impossible aprendre's aquesta pel·lícula seriosament, tan sols gaudiu de la destrucció. Li posa B menys. Mig la salt del San Francisco Chronicle, forats en el guió, alterat treball de càmera, diàlegs de vergonya i un ardit argumental que és obvi als 10 minuts de pel·lícula. Li posa D més. I l'Uix se t'ho la Clàudia Puig diu "Travolta exagera tant el seu personatge de gallet fàcil, racista, sexista que el qualifica com una de les presències més molestes vistes mai a la pantalla Li poso un C menys No visto rente eh, No, <risos> dubto que l'hagi vist Home, és clar El que l'arribi sí, sí. a veure sí, sí. Aquesta, ah, A, veure. Uh, a mi el que em fa gràcies sí. és que aquestes classificacions que arriben fins a la E com a, o -E. sigui, sí, sí, sí. es caguen en la pel·lícula i li posen una C menys. Sí, Com sí. deu ser una pel·lícula perquè li posin una E? Sí, sí, dinvestigar ser... ho Una d'investigar. Buscarem pel·lícules amb B.. E. E. Sí, senyor. Farem em té intrigat, saps? O sigui, en Roger Ebert diu que és una caca i li posa una C. L'altre diu que és una caca, una D més, saps allò? Suspès, però quasi, quasi que t'aprovo. T'adivino quina sí. deu ser la que té més és. Campo Batalla a la Tierra. És possible, podria ser, podria ser. No ho sé. Xafardaries? Mm -hmm.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 Molt bé, doncs, l'Ara m'estava cantant. Molt bé, fantàstic. Bé has d'avisar aquestes coses, abans. <ríe> Marta, va, si com... t'aviso, deixes de cantar. Ah, Comencem. Ah. Primera notícia. Quina és el... T'ho has dit bombasso, eh? entre cometes. A veure, l'esclat. L'esclat. Molt bé. Si demanarem eh, patrocinador. <ríe> no? Val. I el meu el mal acudit del dia. Sí, lloc. exacte. <ríe> Uh, Lisa Marie Presley ha contactat amb Michael Jackson amb una sessió d'espiritisme. <laughs> Això és broma, no? No. Us, us ah, heu sí. canviat els papers sí, sí, sí. de fotre la trola de la setmana. Si no és broma, podria semblar-ho. Va, veure, explica. Presley s'ha comunicat amb l'esperit del seu difunt marit el rei del pop, segons ha publicat de Sant, que és... Un... Una fontia. <laughs> <diària. pla. laughs> Clar. Segons el tabloide, Lisa Marie Presley i la maquilladora de Michael Jackson, Karen Faye, han utilitzat una parapsicòloga per fer la sessió d'espiritisme. Segons la maquilladora, Michael semblava Michael Jackson semblava tenir la missió de contactar amb gent de la seva vida i ser perdonat. Demanava el perdó. Amb Lisa diu que va semblar més juvenil, no sé, més, sabeu, més, més distès, no? Segons l'esperitista, Michael li va dir a la maquilladora que el va cuidar molt bé i que sentia ver-la ferida També li va dir que l'hauria d'haver escoltat més Molt bé I ja algú s'ho cregui, això? Bueno. A banda del professor Suestia d'Arbó? <laughs> no Bueno, ets molt incrèdol Si ella ho diu Només una mica incrèdol, s'ha de ser sí. Què més? Molt bé. Tong... Ai, aquesta ja la dita. Uh... Kevin Bacon i Kira Sedgwick uh, Qui fa temps que no veiem Convidats a la inauguració de la botiga d'Hermès a Nova York, ja que parleu de moda, no? uh -huh. una pel·lícula, doncs jo també. Hermès ha obert les portes a la primera botiga per a homes, ja sabeu, nois? Sí, M'ha dit pareu... homes, jo no hi pinto res aquí. Sí, però... No sé, doncs qui ets? Bé, doncs... és igual. I... És un adolescent amb barba. Sí. Ah, doncs eh, ha obert la botiga per a homes i la festa d'inauguració va comptar amb moltes celebritats del cinema i de la televisió, com eh, el matrimoni Kevin Bacon i Kira Sedgwick de Closer, Mm. en recordeu? ella ella ja ell, mm. ell, sí, sí. no sé. hi fa rims que estan en cap perquè no ho sí. veiem enlloc sí, no sé, ben... no. ella estava en closet sí. i, oh, ostres Ignasi, avui estàs a, a Catassurs ah, esplèndid que... Katie Holmes també que va... que aquesta també està molt desapareguda afortunadament eh? uh, uh... està molt posada en el seu paper de mare uh, exacte tu has Tana... dit, el seu paper de mare Marta, sis plau. Que junferre. No ja que els mata. Ja que ja que Sí, sis plau. Qui més hi havia? És que no me va recordar el nom, però l'actor de sèrie Mad Men, també hi havia actors de Mad Men. Mm -hmm. En fi, molta gent coneguda, tots hi van. Hi havia la posar... Natasha Crensch Creek la, la, la cal roja, la pel, roja. ja m'ho he imaginat Aram, ja m'ho he imaginat uh, no, no l'he oh, vista jo què, què t'ha d'estar d'ella, cabella, Aram? Què, en què te fixes, diga? El el no, el, el, el ull. els ulls ol... els eh, ulls, els ulls amb les tetes o el cul, perquè les dues coses és enorme no queven les dues coses a la pantalla no, no, temps. jo a vegades per malament necessito eh? 16 o 9 no full HD 16 o 9 no quep, eh, tampoc sou uns enxagerats eh? vinga, eh? Aquí jo la trobo, la trobo fantàstica, aquesta noia. No, no, si sí, sí, no, sí, sí. no, sí, és un problema. Sí, sí, és de fantasia. Si sí, és molt és guapa, escull. però és que... És doncs que... ella, vaig llegir, no vaig dir, però vaig llegir que estava una mica complexada al principi perquè no sabia com es prendria la gent les seves curbes. Uh -huh. Bé. <ríe> és obvi, no? Derrapant. <ríe> <ríe> <Escolta. ríe> sembla molt bé. Ja li diré si tinc l'ocasió. Molt bé que no és, va. Uh, doncs res, que la inauguració va ser en una nit molt geli de Nova York. Us imagineu el fred que... Feia, i que Kira estava molt contenta d'haver assistit a la inauguració perquè es declara una fan d'Hermès. Bueno. Què més? Uh, les parelles de celebritats top ten. Ara us diré les deu parelles. I això segons? Segons qui? Ah, segons PopSugar, que ah, fa aquesta mena de llistes. Mm -hmm. yeah, PopSugar. Que bé la web aquesta. Eh? Sí, sí, sí. Pinjo unes fotos molt agradables. I quines són? Comencem de la desena, d'acord? Uh, ¿vale? mm -hmm. Justin Long i Drew Barrymore... Uh, Gwen Stefani i Gavin Rosdale Jennifer Garner i Ben Affleck no mm. aquests són uns clàssics ja Sana Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr que ets m'han sorprès una mica Beyoncé Noles i Jay Z bueno, o com es digui el DJ aquest? Sí Sil sí. i Heidi Klum Nicole Richie i Joel Madden Joshua Jackson i Diane Kruger Nicole Richie i Joe Madden Joel Madden sí es que no és el mateix en Joel Madden, no sé qui és Pron. Joe Madden és un jugador no, no, de... no. aquest aquestes sol de com es diu, un grup de música però. Ah, oh, vale, perquè Enjoy Madden és un tiu que jugava, no sé si a futbol americà o a hoquei sobre-ja i pensava que et agafa de Nicole Richie. La <laughs> <laughs> vale. la desmunta. Um, Joshua Jackson és ehm um... fringe. Free Pacey Sí. Molt bé, que el nom cada dia m'agrada més. Uh, en segon lloc venen Vanessa Hudgens i Zac Efron uh -huh. i en primer lloc, no ho diríeu mai voleu fer apostes Brad Pitt, Brad Pitt i en Javina, Javina. En Javina, Javina. No. No. no, Robert Pattinson no i us, us, us, us equivoqueu si no de, estan junts, eh, de sexe que sí. dos noies, Ellen DeGener uh -huh. i Portia de Rossi no, no, no com canal. No, pues Barcelona. Sí, sí. sí. No, parella sí senyor, fantàstica. Sí Però estan aquí d'alt per. Ens sembla molt bé. Per la seva condició, no per. Condició de què? De parella dels Valdés, no? Ja està, Jocelyn. Molt bé, has quedat molt bé. Uh, Angelina Jolie arriba a tí per ajudar. Uh, malgrat tots els rumors de separacions, en ruptures amb el seu marit ella continua fent el que li agrada fer la seva vocació, que és ambaixadora de bona voluntat. Jo he llegit que ho han mega desmentit això ja, ah, i sí? que es carallaran i tot contra qui ha dit que es divorciaven Ah, pensava que allò d'Aiti Quin susto! Ah, no, no allò d'Aiti és veritat, és <ríe> veritat, eh? terratrèmols i tal. Sí, que ells dos continuen junts. Sí, sí, sí, si, sí. És que Jo ja vaig fer el col·laborat pertinent i, i ja està, vull dir... Jo no crec que se separin, però bé. Angelina s'ha enllunyat uns dies del seu marit i s'ha reunit amb el president de la República Dominicana, no sé si el de la República Dominicana, el d'Aiti, no tinc segur, no ho tinc clar, per discutir les ajudes existents a la zona fronterera amb Haití. També s'ha reunit amb un representant de les Nacions Unides a Port-au-Prince i hem de recordar que han aportat en Brad Pitt i ella un milió de dòlars a Metges Sense Fronteres, o sigui que ella està donant el callo. Eh? Per què no es reuneix amb Hugo Chávez? A mi em faria més gràcia. Ja ho va fer la Naomi jo Campbell, pagaria, no? Jo pagaria per veure aquesta reunió. A, però Angelina Jolie Hugo Chavez, és que ha de ser... Bueno... Sí, sí, però Angelina Jolie en versió pel·lícula d'aquestes... Sí sí, text... oh, Rider. sí, sí, no? Tomb Raider. Estè, o sigui... no. Què més? Estan malalts, o sigui... Què més? Malin Ackerman assegura que Vince Bond serà un marit meravellós. Ackerman ja ha estat casat amb l'actor, però en ficció amb ah, una pel·lícula, però sap que només amb aquella pel·lícula ja sap que serà un marit meravellós per a la venedora immobiliària Kayla Weber amb qui s'ha casat. Ah. Ens n'alegrem. Doncs sí, es veu que mentre rodaven aquesta pel·lícula cap als Retreat, és una comèdia romàntica que han rodat a vora a vora, Sí, aquí has estrenat fa una setmanes. No, de Todo Completo, Todo Incluído, sí. perdó. Ah, doncs el Todo Incluído, a veure, doncs la que era, llavors, promesa d'ell, va passar uns dies allà, uh -huh. amb ell, Big i Boc tot el càsting... Facebook també necessita el Cinemascope, ja. Sí, està una mica... Sí, sí, sí, també li posarem el 16 o 9. Potser els torrons també no li ha sentat, no. No sentat bé. Uh, en fi, plans d'Anth Hathaway, no sé si els voleu saber per al dia de Sant Valentín. Engreixar-se una mica... Està molt prima, no? Molt prima. I a més va aparèixer amb la premiere d'aquesta bueno, pel·lícula... Històries de Sant, Històries Sant Valentín. Històries de Sant Valentín, amb un vestit fosc, cortet Sí, sí, que es veia prima. Doncs es veu que el passarà amb un casament d'uns amics. Justament es casen, clar, el 14 de febrer. Molt bé. I uh, una altra notícia, Sienna Miller, resulta que se'n va viure amb Jutlo. Bé. No ho sé, aquests van i venen, no sí, sé. sí, sí. Parella oberta. Li vols ser un companys de pis. Sí, mira. Bé, estan interrogants, potser encara no hi ha anat, però diuen que ella s'ho està pensant seriosament. En fi, que ella què té a favor? Doncs que la família de Jullov, els fills, l'estimen molt. I que se l'ha vist una altra vegada passant temps amb ells. A tu també? Jo també l'estimo molt. Ja està. No mm. sé si en Jacinta ha dit que algú de la franquícia de so... Potser sí. No, no, no. dir res sou. Què passa amb Sou? No? Que aquí encara no s'estrenen la sisena, eh? Ah, Recordem. doncs que acabarà amb la setena. I ah, ara ja hora, no? <ríe> uh, la setena serà l'última i serà en 3D. Va. Bueno. I tindrà èxit i en faran una buitzena. I arribarà als cinemes als Estats Units. La sisena ha estat un fracàs merescut. Però la setena sí, és en 3D... Pff, a mi la primera ja us ho vaig dir em va semblar una xurrada com una cara. la primera estava bé, la resta són tronyos darrere l'altra res tenia sentit que però això sí es moria gent i era divertit veure com es morien i què més vols que tinguis sentit alguna cosa més Marta? no, no oi, que s'estanarà no. el 22 d'octubre d'aquest ah, bueno, sí. any això als Estats Units aquí probablement Units. no s'arribi a com està la cosa molt bé bueno, però això, qui ho ha explicat ara estic veient la revista Latino Review bueno. molt bé. Ah, està bé sí, 15 jo... cintament coses no fa és... falta d'afegir-ho sí, sí, sí, sí. molt bé, doncs anem ràpidament a la televisió que avui a l'hora que és, només parlarem d'una cosa que és Perdidos Sèries en obert als 40 minuts Recordem que la setmana que ve tindrem entrevista relacionada amb un dels personatges de Perdidos i també amb altres sèries, Expedit X, Galàctica, Medium... Bé, ja en parlarem la setmana que ve. Uh, ja s'ha vist el primer capítol de Perdidos per primera vegada a la història d'aquest programa podem parlar obertament amb spoilers. crec jo, perquè com que ja s'ha més en aquí també doncs podem parlar una mica obertament de què està passant a la illa de Perdidos. A mi primer de tot m'agradaria felicitar a 4 per haver tardat només una setmaneta a doblar els dos primers capítols. Te dones per això els... que l'audiència tampoc ha estat uh, espectacular o sigui, malgrat és bona, un 8% que ja vindria a ser la mitjana de la cadena no ha estat lo espectacular que s'esperaria d'una estrena perquè molta gent ja l'havia vist ja, però és que ara la gent ja està tan acostumada que és un hàbit que s'haurà de deixar hmm, bé, o no, no ho sé home, sí, perquè si no al final a veure o, o s'inventen alguna manera de que sigui obligatori pagar per aquests continguts o els deixaran de fer Bé, um, què t'ha semblat aquest primer capítol doble que de ja Perdidos? Qualsevol cosa que facin ja em va bé. O sigui, ab abans encara allò... Oh, però quan resoldran això? Quan resoldran allò? Abans encara m'hi menjar al cap. Ara ja m'és igual, home, que, que facin el que vulguis. Home, jo tinc ganes de... O sigui, continua tenint aquest efecte addictiu oh! de que vols més perquè vols saber més i és que qualsevol teoria, plantejament que puguis fer... Uh, es va desmuntant sobre la marxa. Però és que encara que te'l facis no té cap importància perquè tampoc buscaran resoldre pràcticament res del que han anat muntant ara. Segurament si a la repassa de sèrie des del principi trobaràs incoherències per un tub. Sí, sí, sí. Però bé, en tot cas ells van enxufant coses i a mi em distreu, ja me sembla bé. Ha estat sorprenent l'efecte aquest de crear una línia eh, temporal alternativa uh -huh. a la que havíem vist eh, fins ara que això era... Una cosa que, de fet, típica només de les sèries de ciència-ficció. I potser crec que el mèrit de, de Perdidos és que, sota l'aparença d'una sèrie de no ciència-ficció, ha introduït molts conceptes de ciència-ficció i gent que potser no estava tan o no havia vist molta ciència-ficció, de cop i volta s'ha trobat enganxada veient una sèrie de ciència-ficció. Home, no només això, sinó que per dius ha desenvolupat un seguit de, de mètodes narratius, com és el flashback o el forward i els ha uh -huh. introduït en sèries, que això fins ara tampoc era gaire habitual. I ara la narració en paral·lel, doncs molt bé. La veritat és que a mi, ja t'ho dic, ara qualsevol cosa que facin, bé, ja me sembla bé. De fet, és una sèrie que ho haurà creat un abans i un després, però... Uh... Per lo que deies tu, des de Perdidors les sèries no són el mateix. Totes intenten copiar l'esquema o el sistema narratiu una mica de Perdidors i a Flash Forward ja és l'exageració màxima. No ho sé. Uh, crec que realment les sèries van molt per modes. Ara està de moda però no em dona la impressió que causin un canvi permanent a llarg termini. Per exemple, Los Soprano és una altra sèrie que es va dir que mm. havia canviat la manera com fe televisió i ara digue'm una sèrie a televisió que hagi heretat alguna cosa del Soprano. Potser Mad Sí. Però madmen jo diria que ja va coincidir amb el Soprano, però saps, vull dir... Són aquestes herències que duren molt poquet. Uh -huh. I, de, bueno, de per dir dos, comentar només l'audiència que va tenir als Estats Units de 12,4 milions eh, d'espectadors, i que el capítol final serà un diumenge... Mm el 23 de maig, que coincideix amb un dels números de, de perdidors, ja la cosa feta intencionadament. Episodi doble? Episodi, episodi doble. Sí, sí. Marta, tu també la vas veure? Vols comentar alguna cosa d'aquest capítol? no, no. No. No. No, no. Jo és que estic amb l'aram, que em distreu, però que veig que això no acabarà bé. O sigui, es deixaran coses per acabar i per lligar. Que, no això sé... ho han dit ells mateixos, eh, ah. que no, però és que, Home, ja no però, però és que ells diuen que no ho lligaran tot amb l'excusa aquesta, que és que és un món complex, que no sé què, no sé quant, però jo ho dic perquè és que estan traient-se a vegades asos a les mànigues, no? Vull dir, eh, sembla que ara improvisin per aquí, ara... Una Home, altra que... a veure, improvisar, improvisar no a mi tampoc m'ho però eh, em fa pensar, per exemple, en Baby Bon Cinco, que quan es va acabar van quedar un munt d'històries per acabar dexplicar o per explicar-nos com acabaven, i el mateix creador deia, és es que arriba un moment en què la història s'ha d'acabar i no pots pretendre a tancar-ho tot perquè les, les coses no funcionen així, allò no obres molts i vas tirant. Uh -huh. Molt bé, alguna cosa més? Perdidos? Que ens va agradar, no? Sí, tant, i tant. Vull llevar valoració expositiva a pesar tot el que estem dient. Sí, sí, i esperar el següent amb unes ganes terribles. Vinga, som La tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el batmòbil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs ara el que resta per tu. M'han encantat aquesta musiqueta tan alegre perquè comencem amb una història. Va Marta li molt i només deixaria la música eh? i no ens deixaria parlar amb nosaltres. Va Marta, si vols posar una estona més, me sembla bé. Vinga, va Somi. Doncs a veure, el còmic que jo, com a mini feia molt temps que estava esperant i tots els que hi entenen una mica també, o menys que fos editat aquí a Espanya, és Los Muertos Vivientes, boom 9. No. Uh -huh. És una història de Robert Kingman i del dibuixant Charlie Adler que, la veritat, dona una... Bueno, es rumia molt sobre què passaria en una societat en la que de cop apareixessin morts vivents. No se sapigués encara ben bé com perquè l'origen de l'enfermetat encara no la sabem, però uh, fa un retrat dels supervivents i del que s'ha de fer per sobreviure que em sembla molt encertat. Jo és un dels millors còmics que estic fent ara, no estic convençut. És un toc és dramàtic o mm còmic? -hmm. És dramàtic. És dramàtic. Uh, és un pare de família... Mira, el començament és molt semblant al 28 dies després. És policia, té un accident, el porten a l'hospital, es desperta a l'hospital i uh, l'ataca un zombi. I aleshores ha intentar trobar la seva família i bé, no explicarem i res més. molt bé La veritat és que el volum nou, a més a més, l'últim volum, el volum 8, s'acabava amb una història, amb un... un cop molt dur pel protagonista i teníem moltes ganes de que sortís aquest volum nou titulat Aquí permanecemos, 136 pàgines en blanc i negre, 7 euros i mig i és una de les millors compres de còmics que es poden bé fer. Preu, eh? bé preu. Sí, sí. Què més? De novetats també en tenim un altre còmic en català, que és Les Serpientes Ciegues, edició en català. Les Serps Cegues, que és un dels grans còmics uh -huh. espanyols que han sortit publicats últimament. Ens alegrem. Feli Fernández Cava, del guionista, i Bartolomé Seguí, de dibuixant. Uh, 16 euros. No és un pèl més car, però bueno. Uh -huh. No sé, des també el recomanem. Sí, sí, amb alguna cosa que surt en català, escolta. Què més? Tenim comentaris sobre l'e-pack que és un tema que s'aparta una mica del que sol hem tractar aquí normalment, mm. però Eric Larsen creu que l'iPad pot ser el que la indústria del còmic ha estat esperant durant tots aquests anys. Ell diu que textualment que la gent del mundillo porta molts anys eh, corrent com gallina sense cap i que finalment pot ser que aquesta sigui la solució per evitar el pirateig dels còmics, que és una cosa que el preocupa. Jo, la veritat, em diria que això encara no passa ni molt menys tant com passen les pel·lícules no, no, i la no. música. Perquè els que ets agrada el còmic són molt col·leccionistes i volem tenir amb paper, en volem tenir físicament. No? Sí, no? El còmic sí. té aquesta cosa de voler-la tenir. Sí, sí, sí. sí. De voler-la tenir. I de poder-la llegir al lavabo, també. Doncs, a partir d'ara, amb l'eepat, això pot ser que sigui més senzill. A més a més, un còmic escanejat sí que no té la mateixa qualitat no. que un còmic imprès sobre no, no, paper. no, ni de conya. Ni de conya. Per tant, eh, Eric Larsen creu que finalment potser Lipat serà el camí per adaptar el còmic al format digital uh -huh. i eh, que es parin les, els escanejos i es, el material piratejat. Jo crec més que l'escanet, quan tu te baixes un còmic, te llegeixes, jo crec que quan el tens i si t'ha agradat, el compres. Hmm, no sé, jo tenia aquesta teoria amb les sèries i amb les cançons i no passa <ríe> no, amb les cançons potser no, però bueno, amb les sèries depèn si vols algú era una bona qualitat i tal, sí sí, va. però un cop les, un còmic potser sí que és una que pots rellegir però no tornaràs a mirar-te una temporada d'una sèrie, perquè rellegir-te un còmic que seran 10 minuts, un quart d'hora, fàcil no. però tornaràs a mirar una temporada d'una sèrie sí, és més difícil sí. és més difícil, t'ha agradat molt, escolta'm què més? Què més? Portem un parell d'exposicions. Una exposició d'Horacio Altuna que és un autor que a mi m'agrada molt, a la Llibreria Universal de Barcelona. l'han ja està inaugurada, però podeu passar-vos, i la veritat és que és un dibuixant que a sembla bastant uh -huh. interessant. Molt bé. I què més? Una altra exposició de Jacques Tardí a Barcelona, que m'han muntat l'exposició per la Setmana Negra, la Setmana de la Novela Negra? Uh -huh. No sé ben bé com Semana es La Setmana Negra. La Setmana Negra de Barcelona. Doncs uh, Jacques Tardí té un personatge que es diu Adele Blancsec, que és un detectiu. Hi ha muntat una exposició no d'originals, sinó de còpies dels originals perquè veu que Jacques Tardy no deixa treure els originals de casa seva. I en tot cas, des d'aquí, també la recomanem a la bíblica Jaume Fuster fins a mitjans del mes de març. Molt bé. La que està molt bé. Bé, bueno, jo he llegit algun còmic d'aquests i és... Uh, aquesta mena d'històries com George Simenón de detectius a París uh... està bé a exposicions fora del marc del sol del còmic no? perquè al final sembla que només les puguis anar a veure quan sí, la veritat sol... és que és una mica de normalització ah, que ja tocava sí, ja sí. tocava. què més? Uh, Carlos Jiménez Premi Angolem, Carlos Jiménez, autor de Paracuellos a Ramla arribaba, Raml Bajo, Espanya una grandea i fuerte, un autor que ha fet molts de còmics sobre la guerra civil, la postguerra i l'Espanya de l'època franquista, boníssim. A mi m'encanta. A més a més els han reeditat pràcticament tots. els podeu trobar en tots els formats barats, cars en color re retrapat. Uh -huh. Des que ho recomanem, doncs li han donat un premi a Angolem. Què més? Què més? Què més podemm? A uh, Watchmen 2 Oh. Què creieu? Es farà o no es farà? No. Jo us explico el que ha passat. Paul Levitz, que va ser president de DC fins fa... Bueno, In Secular, Secular, un portava molts i molts anys, doncs ha plegat. I Paul Levitz és el que sempre havia dit no a fer un còmic de Watchmen 2, perquè els drets dels personatges els té DC, no són de l'amor, uh -huh. ni del dibuixant Dave Gibbons. I sembla cara que Paul Levitz ja no pot estar dient no, no, no, constantment a Dan Didio, podria ser que es fes un còmic de Watchmen 2 jo la veritat és que és una història molt tancada Watchmen. és una història molt tancada o al contrari, molt oberta s'acaba la història que en teoria es produeix una mena d'unió mundial per lluitar mm. i per crear un món millor sí. a mi m'agradaria veure al cap de 20 anys què ha passat Bé, la veritat és que no sé si m'agradaria veure o sigui, <ríe> És que això, eh? Si el senyor Alan Moore li vingués de gust, em semblaria bé veure-ho. Mm -hmm. Ara, que qualsevol autor dels considerats hots, en no. aquest moment, faci a... un Watchmen 2... A mi no em ser... ve de mm -hmm. A mi si ho fes ell, sí, però si no... Exacte, si ho fes ell, no. diria, doncs, pues, vale, pues, aquest home pot... Bueno, pot fer el que vulgui els personatges que ell va crear, o que ell va adaptar, o que ell va mm -hmm. fer famosos. En tot cas, Alan Moore ningú s'havia atrevit a preguntar-li res... Per tant, no m'estranya No m'estranya, però podria ser realment el, el trencament definitiu de Mur amb, amb, amb DC no, i la seva cosa DC Vull dir que no ha arribat ja aquest trencament definitiu sempre s'ha queixat, no? Que els drets de Watchmen que els retenen, que van republicant i republicant lo mateix per mantenir els drets I a més a més, amb tota la història de l'Amanecer Esmeralda i dels Green Lantern Corps tot això Roda gira al voltant d'una història que ell va escriure de, de complement de 12 pàgines fa més de 20 anys. Mm -hmm. Sí, sí. Alguna última notícia, ara que vulguis donar? Hi haurà un canvi de dibuixant a Capitán Amèrica, només no. això. Quin serà? Jackson Guys, Badge Guys. Mm -hmm. No sé si us sona. Sí, me sona. És un, és un dibuixant clàssic que fa molt de temps que dibuixa però jo ara últimament hi havia perdut bastant la pista. A la pena. Començarà perquè... el Capitán Amèrica número 606 molt bé, doncs estarem atents ens sap greu que marxi l'actual però bé, sí, que perquè que... estava merda bé sí, sí, sí. i a més ja eh, ha estat anys ah, sí senyor. doncs nosaltres ens acomiadem amb una d'altra de les eh, cançons nominades als Oscar de Tiana i el Sapo a ni que no ni rous canta Down in New Orleans eh, ara fins aquí 15 dies els veiem sent eh, Marta, fins la setmana que ve fins la setmana que ve ah, i ma jo mateix l'Ignasi Arrabat també m'acomiado fins la setmana que ve, ningú no és perfecte no, no.